Bixita ainit zaukten, murroak pushatu beharko ditugu. Beraz, ama bost bat familiaianik pasatu gira. Dira, sanza bat badugu aukten, shoko tipi aukzein baita, gai, angelun, euskalduna. Eta beraz, familiak orain aurbiltzen zauzkigu. Duela sei urte irurogeia hori genituen, eta horain elduden sartzeko eguneko muga pasatu behar ginuke. E beraz, kere, eta beraz ere eta handitu beharko duzu ikastolago. Hala, guai haigira usapezan ekin ahemanetan, ikusteko ea nola hunditzen alkodukun elduden txartzeko, gelabat eskaz izan baitugu. Hemen buraso geiengoaz euskalduna, eguneko lau, lauro geia baino geio, bainan e, motibatiak dira eta euskara bizi arazi nahi dute ikastolan bertan alainan, eta dutkampo ere. Ez ez da arazo bat, buraxuak ez izatea? Ez ez da arazo bat, bate, baina engaldeitean dugu ikastola baxuan direlaik eskodaren etxea babestea bez, petikaritzea, frantzeseez gauza simpliak egitea egun hon egaitia, jo egaitia egun hain bukaeran, badugu ere argitxo pampina, eh? beraz ibiltzen dena astolatik etxera eta agubakotxak ere maiten duazte buru batez ez etxera hau jabirak atzenda erakasle buraxuak erakusten diez, erigan nola eta bu, buraxuak ha digute horren berri motibatzen dira ere eta ha diegu ere importantea dela burasoa motivazio izoen iturri izatea zitean zitendu be jo zen giza saldie Ola dugu. Berdugo egin zai ola berrotatzen dugu eta berdugo egin itsulia Ah mais da hor da la, lania eta eta txoina isaltalekin uh. <tusurra> Eñaut angeluko kimoa ikastolako burasu ziraz. Jo urte angelonde ikastola, angelu hori handia da, ez da bait ezpada biziki euskalduna, e, zaila da holako tokibatean, be orla, ikastolaren eredua e, sustatzea, garatzean, nola bizi duzu zuko guraso e, Be, nik atxe meiten dut uh, ara angelun uh, dugun edo euskarak duen uh, oxigeno bula, bula bat dela ikastola ez dela bakarra baina bakarenetarik eta eta aragaratzen ari den zerbait dela txipia izanagatik ere uh, ara poliki poliki baina segurki uh, ari gira ala ere, bon, erreferentzia zerbait bilakatzen angelu mailan hasteko uh, eta orain hala ere uh, populakuntzaren gandik bon ikastola ipatzeak uh, nahi bat badu eta etara uh, jendeak ezagutzen gaitu eta hori be euskararentzat uh, asko zobe beh, pour la langue bah il y a pas photo eh. l'immersion uh, ça plus à faire ses preuves l'hisikastola l'autre côté le côté associatif participatif des parents les valeurs que ça transmet l'entraide le sentiment d'être dans un collectif ba ya lanasu ira eta angeluko lehen lehen ikastola ezagutu zinuen. Kusiduzu berdin aldaketa edo eraldaketa lehen angeluko ikastola eta gaurkoa. Bai, aldaketa ikusi dut. Ordan, lehenik kopuruan. Duela behogo jurtte ikastolen uh, hastapena zen. Lehen mailen hastapen hastapena zen. Ama ikastola bakar batzu baziren uh, eta gara jartan, lehen maila doiduia eta lehen mailen hastapena zen ere. Pa, orai, uh, eganen dugu uh, behar egze bezalako mm. kopuruak ditugula. Mm. Eta gero, e, uste dut, hastapenaktan alere uh, gutiz gehienak uh, zinez uh, Burasso, Euskal, Zale, Akzirela, eta Euskaldunak ere denak ez, baina ere hein bateko kopuruan, gaur egun, gok angelu batean uh, familia Euskaldun guti dugu familiarik gehienak francesdunak dira. Zaila daulako proiektua plantatzea hemen? Zaila, zaila, ez dakit, behar jezkoa, sehox baietz. Hortan inguruan badira, miangitzen bada, Baionan honan badira ere bihikastula, baina bon, angelun izan dadin ere garrantzitsua da.